А сніг падав і падав Цієї ночі так вітер завивав Чи то з жартома, чи то серйоз промовив Гайгер Кожен подумав про своє і теж посміхнувся «Невже ви не чули?» – щиро здивувався дослідник «Як же не чули?» «Чули!» – озвався Рюрик і озирнувся по аудиторії – Неначе людські голоси, чоловічий і жіночий Чоловічий стогнав, а жіночий плакав Що воно таке, – далі розпитував Гайгер Гірський вітер, – байдуже пояснив Чижик А може це привиди? Це вітер, – жорстко заперечив Чижик А чому ви не вірите в привидів, – наполягав на своєму Гайгер Тут грюкнули вхідні двері, і до хати вийшов Мольфар, занісши з собою купу снігу. А ось і він, подумала ляля, про вовка-помовка. Подивись, Гайгере, ось він. Чому ти не дивишся? Чому ніхто не дивиться на Мольфара? Невже його ніхто не бачить? Невже його бачить тільки вона, тільки Ляля? У неї в голові ще скласнуло, немов перемкнуло перемикач. Перекинув її на якусь іншу хвилю. Ляля побачила, як розмовляють поміж собою її друзі, як вони ворушать губами, рухаються. Однак вона не чула жодного їхнього слова. Зате чітко чула всі звуки, які створює навколо себе мольфар. Він голосно човгав по хаті, залишаючи по собі мокрі сліди. Він кинув оберемок беремок дров біля каміна на підлогу. Він кашляв, він глюкав дверима, він супів. Нарешті він присів на ослінчик поміж Чижиком і Гайгером. Чижик щось жваво розповідав, а Гайгер на нього дивився, а може і не на нього. «На кого ти дивишся, Гайгере?» На мульфара чи на Чижика крізь мульфара. Встань, мульфари, і пройдися по хаті. Мольфар встав, підійшов до старого настінного годинника і перекрутив стрілки назад. З годинника вискочила божевільна пташка і прокашляла. Ку-ку. Мольфар знову погрюкав на другий поверх. Ку-ку. Ще раз прохирпіла пташка. І лялю перемкнуло назад. Українська культура, на відміну від західноєвропейської, не дуже шанує привидів. Привиди – це не наші вигадки, а ваші, пояснював дослідниковий Чижик. Українська культура не є містичною, вона дуже прагматична. А що у вас є на томість? Що у вашому фольклорі говориться про життя після життя? Чижик наморщив чоло. А все дуже просто, дуже зрозуміло. Після смерті люди продовжують своє існування. Тільки не в цьому світі, а в тому. Світ мертвих, той світ, майже такий, як і цей. Там люди живуть, працюють, оють, сіють. Адже в нашій народній мові не часто вживають слово «помер». Переставися. Тобто перетнув межу, перемістився з цього простору в той. Ще є слово «відійшов». У нас є така версія. Якщо рано вийти з дому в поле і прикласти вухо до землі, то можна почути, як під нею женуть волів на пашу. Гей-гей! Просто і ясно. І ніякої містики. Все як тут або майже як тут. Що значить «майже»? Ясно, що ті люди трохи відрізняються від живих. Чим же? В тому й суть. Фольклор не дає точної відповіді на це запитання, немов залишаючи це на розсуд самих людей. Треба сказати, що традиційний світогляд – мозаїчний. Він не є струнким, як наукова теорія. Він складається з багатьох світоглядних скелець. І всі вони складають калейдоскопічне зображення традиційного світогляду. Тому й варіантів у фольклорі багато. Окрім того, що мертві такі самі люди, як і ми, є й інші уявлення – Наприклад, є у нас перекази про мертвих, яких поховали не за правилами. І вони ночами гуляють по селу і по кладовищу. Є перекази про живих мерців. Якщо після смерті хтось не може заспокоїтися, він приходить до живих з напівзогнилим тілом. Ще наш фольклор знає метаморфозу людського тіла після смерті, переважно в рослину. Є також віра переселення душі, Скажімо, пташку або комаху Мертві обов'язково відвідують живих На великі свята і в поминальні дні Являються у вигляді прибулих тварин Часом вони невидимі На святвечір селяни здували їх з лавок Щоб бува не прим'яти Водночас вірили, що душа відлітає в небо Причому всяка душа, навіть відьмина так, наприклад, коли відьма довго мучилася перед смертю, не в змозі померти від своїх гріхів, то в хаті зривали дах, аби її душі легше було дістатися неба. Її легенди про страшний суд, однак вони вже пізнішого походження. Тобто однієї стабільної концепції не було. А як же ці оповіді стикуються з оповідями тих, хто перебував у стані клінічної смерті, поцікавилася Масюня? «Це все робота під кірки і не більше. Після смерті життя немає», – впевнено сказала Ляля. «А ти впевнена?» – підозріло подивився на неї Чижик. «Звичайно», – не змигнула оком вона. Їй дуже не сподобалося те, як на неї подивилися Чижик і Рюрик. Однак це неприємне відчуття скоро вивітрилося. З другого поверху, голосно гупаючи ногами, спустився Мольфар Гайгер подивився в його бік Випадково чи ні, подумалося Лялі Здається, окрім Лялі, тільки він один з поміж усіх бачив його І це Гайгера тривожило А може проблема в тому, що ви не хочете бачити привидів? Чому не хочемо, здивувався Чижик «Я б не відмовився! Де ви, привиди, чому ви ховаєтеся? Гайдано сюди!» Мольфар вийняв люльку з рота і класнув нею чижика по голові. Той почухався точнісінько в тому самому місці і присів на ослінчик. Гагер розсміявся. Ляля ляво посміхнулася. «Давайте вже снідати», – запропонувала вона. І пішла з Кристиною на кухню, щоб розігріти на сніданок учорашню вечерю. Мольфар вийшов на двір і почав чистити сніг від самісінького порога.